کله <laughs> چې ཛྷ དَ ཀ཈ALLY دغه نوم چې غاره ده. دا څه بوغ چې او دغه کې دی نو اوس څه وای؟ موږ څپته <tırmaster> مې <possoimmen> <coughs> دا زمون چکم دپارٹمنٹو دا دا اویسی ادوال چکم دیتا او تیپ شاو سرے پا ایت آباد کیلے بستن باتو پای غاگی نا زوم وی جی آو سرمیشن شویدن کورن زیرن جی کانو کی باتو کی دلتے ترکورن ها ایت آباد کی نا اکی رول ښاډه وعده سه جالي شو اموسکې دې جمعې په ورځ ویار او اتوار کمينه دا بو مو مثلا زه هلو هذا تومة ولا غته صد موه او زركي ورنولدورتا موين سوريدي ياسين بو اي خاتم او كي بالتيوروس وفي لها الخبث برنون پاکستان مثلا 80 داش 80 وصل طول باكستان فزا می رات ارفalityس و دنسان و چند اسداد بارانمند. موسیمیت توجودان تطربية التولان ت secondo؟ موسیمیت ت Background pare sesjdو. ِقلطن موسیمیت توجودان موسیمیت و امودmission then up avant remembering. از براب توساب داء هي الگرار بوری لی. فی عند لوح کیا بس مشکلات بطي. او وان کله او وان کله کې دې زړه ما شابد ندير غل داسمه دې ها او څومره کری شابد کری داسوبه یو واش کوم کله دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دلته یتي ته چرایي روزانه ځېکنه تم ته موږ دې په ځمنداو افتي یعفته بعد زمو سره پیسز نه تاسو راځه هتاپا کې راوسی دې زنه شفت کړی نن ستاسو د ریډر او شو په لاره کې شوو چې را کېب چې دا وی خیال راهم ګولته چې ته خیال کې سیس باندې سوچ شکه شروع کې وسمه یوسس دی وولي دې ته را کېب موږ هغه پرځې لې کړو چې په راسه ما شي چې بلا دا مرغ لري موضوع مې درې سره د ټماټو دی خللې ته دی کترا چې کېنا ستو شو کې لري هر پرشر ها پلاو شیلې نه ته لږه زېږې بار درته مرغري ها به خو خوب د رسېنې خو زه کومه غونر چاته مويره چې نیکسته وي چې خطر빌 ذکر زیارتون اقران دی ویشش منو پکاره مطلب دا دی یوه نیو چیزم نه داقدر جاہی ذکر دی ډیر کوم مرګ دی ها وی مونته نه جاہی نه بس 3:30 صبح سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله دې په کپ په دې په ټول لا اله الا الله سبحان الله مخصوص ګروپ نیولای نه لاله زیات نه زیات او کار ذکر کیتیر شي په چېرې مې غوښتل چې په 10 ریډه رجیبت د حالات ورو باندې سالیا کلیران چې څه بکیږي څه باندې پانس کړی تعلیمي ته رچې حالات دي د راه د نړۍ شانطه دي چې نو سويږي میفیلته حیا او رسیس ختم شو دا تاسو موږ ذکر کوي تر کې چې ذکر راځکړي نو څرات وحفا <سرق> سرئیو مسجد کی یا کتابونه داری زروری چې دا د که دا سوان عمرینی دی بزرگان چکه محلاتی دازه بردستا خیده که انسا با پخواب دا مراکبی خلق و کولی شی زهن تکڑو کلا مضبوط و خلق <سرق> و <سرق> اونا کې به کوم شی اوس کومه کمزوري دی ضعف دي مراقبین شي سوچ څنګه منتشر شي ناستې په جماټ کې ناشي ساره پروتوکولې مراقبہ کوم او کتوباسي نه ستائ کې یوزبل نه ده ځانخه خپل ایمني پروتیناس لرونه بل هبره روحي غريزې سره نن سبا په وخت د مراقبې به ترين نېمو بدل شي کوم دا بوکس پدې کې دی بوکسکی یو چاډې کولې ها او یو چې د چا باندې کېدلی شي دې روحانيت پکې ني کر چې د چا باندې کېدلی شي یا د بزرګي الله او د دعوت تذکرې چې کومه روحاني ډیر زیات یو باز وکات انده کتلی نیشي څو یو کال به په نو سوال نیم برصنه حالاته مکمل فیس شنو شي وا پوره باټې زمند چي پټه همږه زبا کلاسينټه څه نه پټي سانه تا کې نو سې شي چې په دې سیاه را دائجسٹ میموسمات او سیاه را دائجسٹ او چطا پی براتلو ماهانا براتلو بدنی شمکارا چطا زور پرو تو آمکو لوکو نودا حضرت شاہ دولا سیبر احمد اللہ علی حلات اغیقی لیکلی شیو زل لگیا شماکمی ویل ویل ویل تو سالو حضی ما اوئے واد دو سلو روز چې ما غواړا ته ولې بيخي زموږ د الله په یادته ما ځکه شروع ما ځکه شروع او بل ځان باندې کوکیدم چې سې دې چې ته په هغه کې موږ ذکر سبحان الله سبحان الله ما مثلس له بین شروع اس په دې یو وخت هم من د یاد ذکر کیناسمه ځان نا کمرا کې هم کما څنګه سبحان الله سبحان ازګو شو ښودر شی او شی ما هارو وټن با اوسې سوچ کو په منځ کې غبي او څنګه علا په دی دا یو روهاني فورو تولد شي ساری زه نن سبا په وختو مراقبې واغره انسان نشي کولی کمزوري ذعف ديغي یا بیماری یا ورته تکلیف کې یا اسم لکي دا غره خدمت څه لري اونو کاټه دمو لچې باندې بوکس سره ولاسي کتابونه ولاسي کتابونه ملي د دنیا بازارونو نړتک یو زبردست ډول دی حفاظت درنه چې نه پتاه ولري چې خپل اوکات ته دې سيزونه معلومه په پیر ددن د پیسو ری او پاکه فسکيغه یا چا په ر ما او تم را جيبه ده تم را جيبه ده تنا چې سره شو چی کړی شو اوه د شریفو فون دین باندې تک وړي بس قرآن ویجار و تجویزی و گرون و تعمیر تدار شمالا بال ایمان و ایمان و ایمان چه در مخلوق نام نشان نیپرد اینجا چه چه مخلوق دی انسانان دی نو زنانو افگل داس جل احالات بحر اوگه ام دوم را بیهایی فیدا که زنانانی انسانان سالو سره ناس تا پاستا بالکل دان ناس تا خوشې ته شي خبرې پکې بی‌معصدا لآني لآني څه کوي بلکې دا څه خبرې ټولې داسې چې هغه پوره نه پوره غو نه یې هغه به به تو نه کیه ما را خبرې یا ما دا سې چې نوم را فرحش ګبلوی چې هغه خبرې تقریبا پوره زناکاری هغه باچې په سنانوسی هغه پوره هغه شیری خو ا د زنه کرتیه ستر بزنه نوګونو زنه د جېبي زنه د اسونو زنه نو په دلسي د جېبي زنه په چا باندې په خپل شکو دیونه چې د فابريک کووش ښارو پورا او مرصره بيدغه خبره کيسي مېربدګاره سره اتی د ستر بزنن په سترګو دومره بهتياته شي بهتياته شي ونه به احتیاط دې وسه لې استعمال کی چې دغې دو نه پنځه په بغا نن پکې ده دا ورنګ سره پرې چې یې کاری سره دا درست وزنه دا خبرې زموږ مجلشن د جيناستو عامه هولینه داسي عجیبې ده چې موږ زده سوډه سيزونه پکې لري کامل یې په استوکیوبیا کی دو له اثره مینهشته غریبانه دي ځاتې شي کوم ځو نه خلک ارساري بونس مې ما تعلیم کړی زم فل <سؤال> ام پی ایچ ڈی ام مزدار ام فل <سؤال> پی ایچ ڈی اوسانه پر درسره پر اتارټی کړی ام فل <سؤال> پی ایچ <سؤال> ڈی سه بل <سؤال> هره سیس کی اتارټی کړی واسه د پی ایچ ڈی کول زده بابا ارسره اتارټی انده بزا مذهب هم عطاره تی بیلی اسلامی هم عطاره تی بیلی اسلامی هم عطاره تی بز اخبار زان باغی او اکی دی و اغز مراحول شد کرد و بس اغلی پوری بلخطی نور چی کمیر آقاد دی دو آقاد اگر باطن سر سره یکی دی سر سر ناسی و خبری که یا تریکی با لگنه دیر اگرانش و بازو خلکو پا دی نگر ترتیب بانده اخوی لیکی دی دوم را پخ تکلو تړي چې دا څه خبر الله دا سينه سينه نه کوم سوال نه راځي کی نو هغه شي وارگ چې چپک کنجو جا علی خخ کتابون و توبازی ساری او یوزا تلیر خخ کتابون خونوالی بیا واکیل خضول خبری خضولیاد داد سیزون سیزون مارشی او که که دازم سوالی مخداری کن کتابی خوان بیا خوان بیا خوان بیا خوان بیا خره یوزا لدتوالی او بیا کتابون اکم داد سوالی امرین چیری را خلی را جبیر لکا جلی و حالات دا سی او دوم را اعلا هالاتی <سؤال> پاکیزه او د تاکوه هالاتی دیتیوشی بیشه داری اعز زکر سارا سره سارا لاری هالات ویده سارا مکاما ساوی باکن کسو کنشی وارشی وارشی وارشی وارشی سونوش فکره دار سی بدل شی وارشی وارشی نخواد دیل خواهی توجه کری دا تا پرسه نه ده چې ماساله مې وایو چې اند یبه کومه chance خاصی اخلي کنه او باندې chance خاصی ولا نه درکوم د دې شی د اخر نه اته بیا خلاص دا یو دا په دې سره باندې کارونه دا انډر فالې وانه انډر فالې هاغه درامه یادي چې د سيزیا له کډم زر باندې په 12000 روپیا خرج کوو یماده نه په 12000 واغستو بیا ای لکساتو سره دې د پماباني واپس ورسیږي په 8000 روپیا باندې په نوو د خرج کی حنا 8000 دغه د دې وو د دې وو او د نو دا د دا څنګه په په په دې شي په بس نو کله دې ریکي کوچا را کړ زوړ کې خو نغدي ولا ورته پښه راته ده دا یو ځای خبره کې دې نه نغدي ولا ته موږ شوو سټوټو نه نه دې کې شو دا مسله درسته نه ده نه بهاني ولا ګورم نه به نه هو هغه شریف مفهم نه کړ چا خیر وو فسود واجی واجی مختلف نمونو سره به و رسیدو کو نه مینه نمونو نه مینه طریقې خلق و پی دوکہ کی رہ دوکہ ویو ماغا شیخ ماغا سوپری موسیبت بھائی خلق و پی دوکہ کی من دیکی در زیادت دی نویت دی مسلی د دا جوارے جوڑی زیادت دی مسلی زیادت دا جوارے سیرت کتابونه شته ده هم هغه سلام د زاد احمد چفسکی باکیده چې سیرت کا خای کوچې کومې کلیری الله والا خلق له کلی له زیر پاکه سره تذکرې سره باکیده د زیر پاک سره له سره دکی روحانیت والی شخصیت امید کلا با فیدر کی گیسی بینا دیر آزید با بسر بان خواه کی دیر زیاد کارشوی دیکھا دیر زیاد که لیکل ایشی دیر او او سیرې ټونه کې بيوس نن څه لوړې درې مزبوطه ساده په تاسکه اوبه ایراتلې چکیلل دي معماری دوه خطریاوي یا زه نه پاجي یو تسیقس سوچ فکر طرف ته ناگد ده کمرا کنسانترشن نه هاسی نه. آگه ده پاره زیاده فایده من چید آبراه بکسی. ایتا بونید زیاده فایده وارگید. جانه تم بیرناوان بیستی؟ ناگه؟ جانه تم بیرناوان بیرناوان بیستی؟ ناگه نونسه باواقی سخولی نشی مراتی بیت. بلو بلو بلو بسرشنی بیت. ناگه نسوی. نموط ورکنزکالش پکال برگری جمان پیشت تک دس ད� ད� ད� ད